Tiana Primera Hora. Molt bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. En l'informatiu d'aquest dimarts repassem els punts més destacats de l'ordre del dia del ple municipal que se celebra a partir de les 8 del vespre. Tot seguit repassem aquesta i altres notícies en titulars. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes d'octubre. Només 5 punts ordinaris i 5 mocions i preguntes per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. El debat més intens podria derivar-se a instàncies d'una pregunta que porta al ple municipal al Partit dels Socialistes sobre les operacions de crèdit concertades per l'equip de govern des del juliol del 2007. El cicle de teatre familiar Bambolines inicia aquest octubre en nova temporada mantenint la fórmula que el caracteritza i que l'ha consolidat al nostre municipi. El cicle porta nous muntatges escènics que centren, com és habitual, la seva atenció en el col·lectiu infantil. A més, també compta de nou en presència tianenca. Amb l'objectiu d'oferir un espai lúdico educatiu per a infants de 4 mesos a dos anys i mig, el Centre de Psicologia i Logopèdia Senider de Tiana posarà en marxa les pròximes setmanes un projecte dedicat a la petita infància. I esports, el club voleibol tiana ha començat la temporada en bon imposant-se per 3-16-0 davant de l'escola Pia de Granollers. Les tianenques van saber demostrar aquest cap de setmana que en aquesta lliga volen trencar amb la imatge de l'any passat quan van perdre molts partits amb resultats ajustats i van haver de jugar la promoció per mantenir la categoria. Tiana, primera hora. Notícies. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes d'octubre. Només 5 punts ordinaris i 5 mocions i preguntes per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Un ple que servirà per sotmetre votació als últims tràmits per la modificació del pla general metropolità de Can Des del govern s'ha manifestat que es tracta d'un pas prèvi a l'aprovació definitiva per part de la Generalitat que farà possible que els terrenys passin a ser propietat de l'Ajuntament i on s'habilitarà un parc públic a l'entorn de dues bases catalogades. La resta de punts ordinaris recullen també aspectes de tràmit que passen pel nomenament d'un representant de l'Ajuntament per formar part del Consell Escolar de la Nova Escola Tiana i per l'aprovació de l'expedient de contractació per l'adjudicació dels contractes de lloguer dels locals del Passatge Moragas. En aquest context, el debat més intens podria derivar-se a instàncies d'una pregunta que porta el plem el partit dels socialistes sobre les operacions de crèdit concertades per l'equip de govern des del juliol del 2007. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinus. Nosaltres estem ja una mica tips de totes les mentides i imprecisions que estarien el senyor alcalde i en conseqüència avui demanem que ens donguin un llistat exacte de tot l'endeutament que han generat aquest equip de govern des del mes de juliol l'any 2007. Aquesta serà una data objectiva. L'altra data objectiva és un certificat que nosaltres tenim del senyor Interventor que diu el que diu de quin era l'endeutament quan l'anterior equip de govern del Partit Socialista i Esquerra Republicana va deixar el govern. I a partir d'aquestes dates objectives ja discutirem amb el senyor Calde per intentar que tothom entengui que el que està dient no és cert. Aquesta pregunta arriba en el marc d'un enfrontament dialèctic entre govern i oposició que s'ha generat aquests últims dies després que la Corporació Municipal fes públic que l'endeutament de l'Ajuntament de Tiana al final d'aquest any se situarà un 89% sobre els ingressos corrents liquidats al 2009. És en aquest context que des del govern es considera que és el Partit dels Socialistes que ha de donar explicacions sobre aquesta situació d'endeutament. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. El senyor Vellespinoz continua posant-se en un jardí molt complicat per ell i que potser ja serà hora que expliqui definitivament a Tiana per què en els últims anys del seu mandat es va gastar 7 milions d'euros, o sigui, més de 10 milions de tancetes, que tots ells els han hagut de pagar aquest govern. Aquest és el tema clau i seria bo que expliqués com és que va fer aquestes alegries que els estava vagant aquest govern. I de pas, espero que ens expliqui per què va decidir pagar 4 milions i mig d'aquest set d'una manera absolutament gravosa per les altres municipals i enormement beneficiosa per una empresa privada. A banda d'aquesta pregunta, el Partit dels Socialistes també presenta al ple municipal d'aquest mes una altra sobre les retribucions al regidor de Cultura, Ferran Pasqual, en el també polèmic mar de la modificació de les dietes i sous dels regidors. Així mateix, el PSC també demanarà explicacions al govern sobre l'escriptura de compra-venda de les parcel·les de Creu de Terme. A banda de les preguntes, també presenta dues mocions. Una d'elles va a la direcció de Crealla llocs d'aparcament al carrer Josep Blà i l'altra té a veure amb l'actualització de les instal·lacions dels parcs infantils per tal de mantenir-los en bon estat i garantir-ne la seguretat pels infants. Una moció en la qual el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ja ha avançat que el seu vot serà favorable. Jordi Gost donem fe, doncs, que aquests eh, parcs doncs, porten molt de temps sense actualitzar-se i moltes de les instal·lacions estan velles i fins i tot malmeses, cosa que, que compromet la seguretat. Per tant, qualsevol cosa, ja sigui una moció, una, una iniciativa o una ampliació d'una partida pressupostària per posar remei en aquesta situació, evidentment comptarà amb el suport de l'Esquerra Republicana de Catalunya. Una altra de les qüestions que ha despertat les reticències del grup municipal del PSC és la presentació d'al·legacions als estudis informatiu i d'impacte ambiental del futur eix de la Conreria, la B500. Encara que no es presenta el debat plenari, sí que recull en els assumptes de tràmit. El termini de presentació es va tancar el passat 30 de setembre i davant la impossibilitat d'arribar a un text consensuat, Govern i PSC han presentat al·legacions per separat. El cicle de teatre familiar Bambolines inicia aquest octubre nova temporada mantenint la fórmula que el caracteritza i que l'ha consolidat al nostre municipi. El cicle porta nous muntatges escènics que centren, com és habitual, la seva atenció en el col·lectiu infantil. A més, també compta de nou en presència Tianenca. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Ferran Pasqual, ha explicat en declaracions a aquesta emissora que després de la bona acollida que ha tingut el cicle al llarg de tots aquests anys, s'aposta per donar-li continuïtat és una, un cicle que té un públic molt concret i per tant aquest públic espera sempre que això tingui continuïtat i és donar-li pues, sempre qualitat i, i que sigui atractiu. L'obra que aixecarà el taló serà Quac de la companyia Xot i Telles, el pròxim 17 d'octubre. Es tracta d'un espectacle que presenta situacions a la vida quotidiana dels més petits amb una tendra i festiva sensibilitat. La presència que vindrà de la mà de la companyia Gralla Manufactures integrada per Oriol Linyan i Joniel oferiran un espectacle que porta per títol Una nit al museu. El muntatge explica la divertida història de dos vigilants nocturns d'un museu on han de custodiar una important obra pictòrica, però una nit és molt llarga i no tenen ningú que els vigili. L'última obra de l'any que representaran el marc del cicle familiar Bambolines serà Joan sense por, de la companyia Egos Petit. A partir d'aquest espectacle, els assistents emprendran un viatge d'aventures en el qual ajudaran al protagonista a superar determinades situacions que el portaran a conèixer. Shallapov Diana primera hora Amb l'objectiu d'oferir un espai lúdico educatiu per infants de 4 mesos, a dos anys i mig, el Centre de Psicologia i Logopèdia Senide de Tiana posarà en marxa les pròximes setmanes un projecte dedicat a la petita infància. Es tracta d'una iniciativa que ja es desenvolupa al centre que Senide té a Badalona, però a causa de la demanda del projecte s'ha decidit impulsar-lo també al nostre municipi. El taller estarà impartit per la psicopedagoga tianenca Meri Cruz, qui n ha donat més detalls ensenyar o mostrar als pares o als avis alguns aspectes per poder gaudir de la seva evolució. Un altre objectiu és detectar possibles enredariments, per dir-ho manera, de l'infant, i ajudar en aquell desenvolupament d'una forma natural. Però és també de s'angoixa. Hi ha moltes famílies que els s'angoixa saber que el... poden venir el dimecres al matí preguntar el projecte per la petita infància de Senide està pensat per nadons que no assisteixen a escoles bressol i que tenen, per tant, poc contacte amb altres infants a la seva edat. A partir dels jocs que es preparen els pares i mares poden comprovar com interaccionen els seus fills. A més, es tracta també d'habilitar un espai per tal de compartir neguits o dubtes. Es preveu que el taller tingui lloc al centre de Senide de Tiana els dimecres a la tarda i que s'allargui tot el curs. D'altra banda, en el centre de Badalona es dona el tret de sortir d'aquest dimarts a un taller de memòria adreçat a persones que tenen prou problemes en aquest àmbit i que es fan palesos amb més freqüència en el col·lectiu de la gent gran. El ple del Parlament Europeu ha aprovat una nova legislació que vol garantir una informació més àmplia i propera als pacients sobre l'ús i els efectes secundaris dels medicaments. Per tal de materialitzar ús preveu crear pàgines web on els pacients puguin consultar les característiques dels fàrmacs. En aquest context, els webs nacionals estaran vinculats a un d'europeu inclouran informes d'avaluació i resums sobre els medicaments, així com prospectes amb informació més detallada pels pacients. Davant d'aquesta nova mesura que es preveu posar en marxa pròximament, la farmacèutica de la farmacèutica la farmàcia de Montgat, Ana Maria Fornés, ha assenyalat la necessitat que aquesta informació que es podrà consultar a través de la xarxa sigui contrastada amb l'opinió d'un professional sanitari. En el fet aquest de difondre aquesta informació a través de medis com internet també té els seus riscos, perquè moltes vegades aquesta informació el pacient no la passa pel filtre del professional, que és qui realment ha d'avaluar el risc i el benefici i ha de, de dir-li si realment... Si que el prengui o si millor que eh, no el prengui i vagi al metge perquè li expliqui què pot passar. No? La normativa preveu la creació d'una base de dades amb el nom d'Eudra Vigilants, en la qual s'introduirà tota la informació sobre possibles reaccions adverses provocades pels medicaments. Segons ha explicat Fornès, cada país ja té el seu centre nacional de farmacovigilància i en el cas espanyol també cada comunitat autònoma. Qualsevol professional sanitari pot enviar aquest centre informació sobre reaccions adverses que hagi detectat. Amb la nova normativa europea, aquests llocs d'internet informaran també els consumidors de com poden fer arribar les autoritats nacionals els efectes secundaris que hagin experimentat. A més, abastant un àmbit europeu, serà més fàcil i ràpid identificar una reacció adversa que treballant només en territori nacional. Es tracta, doncs, de sumar les sinergies dels diferents països per avançar en aquesta direcció. Aquesta mesura entrarà en vigor una vegada rebi el vistiplau formal del Consell Europeu. Tiana, primera hora. Notícies. Ja ha sortit a la llum un nou número de la Mallarenga, la publicació realitzada per l'historiador tianenys Josep Maria Tòfoli, que ens apropa periòdicament bocins de la història de la vila. Aquest mes proposa conèixer de prop la petjada que va deixar Feliu Barbet al nostre municipi, després que el passat mes de juny el ple municipal aprovés per unanimitat donar el seu nom a un dels carrers de Tiana. A través de la seva figura, la publicació fa un repàs també de la història del transport a Tiana des de la segona meitat del segle XIX i fins a principis del segle XX i és que parlar de Barbeta és parlar de les tartanes. Eren conegudes com l'Operal i l'Operalet, que feien el trajecte Tiana Mungat i que donaven resposta a les necessitats de comunicació amb l'estació de Mungat a causa de l'arribada cada vegada més nombrosa de nonvinguts i estiuejants. El seu caràcter emprenedor va marcar la seva vida i fins i tot quan va veure que el negoci de les tartanes començava a caure, va apostar pel cotxe, que era el mitjà de transport que començava a prendre protagonisme. En dóna més detalls, Josep Maria Tòfoli. Era prou emprenedor i quan va veure Eh, pues que això de la tartana ja s'acabava i la nova carretera es va comprar un cotxe el que passa que el rendiment que li donava entre el Castos i el cotxe i tinguin que pagar el xòfer que no sé si li venia de Barcelona o així ens va explicar la seva filla pues era, era totalment inviable que aquest negoci però què vull dir, ho va anar veiem i definitivament pues, en Llenvia d'en Garí pues, ja, ja va per acabar per tot amb la, amb la història de l'operal i l'operalet no? Aquest número de La Mallarenga recull que Barbeta tenia també d'altres negocis, com la carteria de Tiana i els que possiblement van ser els primers banys de Montgat. També era l'animat dels Tres Toms, fins que més tard seria rellevat per l'avi Vilaro. La revista La Mallarenga, que vol mitjà per difondre la història de Tiana, es pot obtenir gratuïtament a la papereria Multicolor i també a la biblioteca Can Baratau. Radio Tiana. Notícies. Esports. El club voleiboltien ha començat la temporada amb bon peu, imposant-se per 3-6-0 davant de l'escola Pia de Granollers. Les dianenques van saber demostrar aquest cap de setmana que en aquesta lliga volen trencar amb la imatge de l'any passat, quan van perdre molts partits amb resultats ajustats i van haver de jugar a la promoció per mantenir la categoria. A més, aquesta victòria els dona seguretat i confiança de cara a les pròximes cites esportives. Conscient del salt de qualitat que pot donar el club voleiboltien aquesta temporada, el tècnic de l'equip dianen, José Manuel de la Barrera, es marca fites molt altes en aquest curs, que tot just comença. Espero que arribem al nivell del, de l'any passat, que vam acabar molt bé, que els últims 11 partits vam guanyar 8. A veure, jo el que espero és que arribem a aquell nivell i, si arribem a aquell nivell, l'objectiu és lluitar per les places de Encara que el joc d'aquest cap de setmana va permetre a les tianenques treure endavant el maig sense dificultat, també ha estat clau per determinar quins són els errors que cal corregir de cara als pròxims partits. Aquests passen per reforçar sobretot el servei i la recepció. Aquest cap de setmana el Club Voli Voltiana descansa i haurà de carregar piles per la pròxima cita esportiva al camp del Barberà Comerç Urbà. Serà el pròxim 17 d'octubre. Tiana, primera hora. L'entrevista. Com dèiem, el ple del Parlament Europeu ha aprovat noves normes ja acordades amb les altres institucions comunitàries que obliguen a ampliar la informació que reben els pacients sobre l'ús i els efectes secundaris dels medicaments. Precisament per ampliar aquesta informació hem volgut convidar els estudis de Ràdio Ithiana, la farmacèutica de la farmàcia de Brufau, Ana Maria Fornés, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs comencem a tractar, doncs ja deduïu que temes de salut però relacionat evidentment amb temes farmacèutics perquè el ple del Parlament Europeu ha aprovat noves normes ja acordades amb les altres institucions comunitàries que obliguen a ampliar la informació que reben els pacients sobre l'ús i els efectes secundaris dels medicaments. La nova legislació, que només necessita el vistible o formal del Consell per entrar en vigor, preveu la creació de pàgines web on els pacients puguin consultar les característiques dels fàrmacs i, a més, les pàgines web nacionals estaran vinculades a una d'europea i inclurà informació d'avaluació i resum sobre els medicaments, així com prospectes, amb informació més detallada pels pacients doncs bé, endencem-nos una mica amb, amb aquests canvis, què implica això que, que això que es faci més visible mmm, els efectes secundaris que pot provocar un medicament uh, de fet um, doncs que la, la, la, la gent tingui més informació sobre els medicaments que està prenent uh, informació que de tota manera pot pot adquirir també a, a través de, de la farmàcia i, i del, de la gent que hi treballem. Eh, per altra part, també sembla ser que, que podran comunicar a través també d'internet reaccions adverses que puguin observar quan prenen un medicament. Llavors això sí que té L'avantatge de, de, de poder fer estudis eh, millors en el sentit que quan un, un medicament nou es comercialitza eh, passa a, a ser susceptible de ser utilitzat per un munt de gent molta més que la que ha participat en els estudis clínics, que, en els assajos clínics que avaluen justament doncs quines reaccions adverses pot tenir aquell fàrmac. Dlavors és clar, quanta més gent mmm, pugui utilitzar-lo, més reaccions adverses es poden detectar. Eh, dius que això que una, una de les qüestions que es posa sobre la taula és que arribi més informació als usuaris de les farmàcies i en aquest cas també doncs, als pacients que necessiten medicació, però això vol dir que fins ara doncs, no ens havíem aturat massa en aquests efectes secundaris eh, no sé si per part dels pacients o per part de les administracions, no sé qui tenia la responsabilitat, però que no ens hi aturàvem massa a mirar tot plegat No, jo penso que no és això tampoc Eh, perquè justament quan els efectes secundaris són molt probables de manifestar-se, eh, a la farmàcia ja informem a la, a, les a les persones. Eh, per exemple, és el cas de, dels dels preparats de, de ferro que molt sovint molt sovint provoquen restrenyiment i fan que la femta sigui fosca. llavors, és clar això eh, normalment ja s'informa d'això se n'informa en el pacient perquè és clar eh, una persona que, va, que vagi al lavabo i observi el color de les femtes es pot espantar si ja sap prèviament que, que, que és propi del tractament doncs ja no s'espanta no? eh, passa que eh, també es dona el cas de, de persones que, que s'hi fixen un pèl massa en el que són els efectes secundaris i les reaccions adverses. I, i moltes vegades eh, o no comencen els tractaments o deixen de, de, de fer-los perquè els ha passat alguna cosa que consideren estranya. Vull dir que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 què pot passar, no? És a dir, que allò de cada persona és un món, és una realitat i que després, sí. doncs uh, sí que és veritat que suposo que posats en comú, doncs certs fàrmacs mmm, que acaben de sortir al mercat o que realment són d'ús minoritari, doncs potser sí que està bé aquesta, aquesta comunicació entre pacients amb aquesta base de dades d'internet o no? que pogués deixar una mica la teva experiència, però clar, en general mmm, sí que ens hem de refiar una mica dels experts, no? És que és fonamental, és fonamental perquè ara moltes vegades es dona el cas de gent que et diu eh, per exemple, li han diagnosticat una malaltia, doncs cada vegada hi ha més persones que et venen dient he llegit a internet i el primer que fas és dir-los vigileu quina és la font d'internet que esteu consultant perquè eh, és una informació que, que això que s'ha de filtrar, que s'ha de passar pel criteri del, del professional que no tot el que es diu inter a internet és, és cert i que no tot el que es diu a internet et pot passar tu o t'ha de passar a tu mm. o sigui que aquí juguem una mica també amb l'accés d'informació, no? A vegades jo penso que sí jo penso que sí. Eh, bueno, com tots els medis que disposem, tot té el seu factor, la seva part positiva i la seva part negativa. Llavors, clar, depèn de l'ús que en facis i, i això de la confiança que tinguis en la pàgina aquella web que estiguis consultant. Però a vegades n'hem parlat una mica que, que això, que ens hem de quedar en el terme mig, no? Ni un extrem ni l'altre, és a dir, ara estem parlant d'aquest extrem de, fins i tot hipocondria, no?, de, de pensar que tots aquells efectes secundaris potser et passaran a tu, però també suposo que hi ha l'altre extrem, de que realment hi ha uns medicaments que provoquen uns efectes secundaris o, o que hi ha bastantes possibilitats que els provoquin i que anem una mica a la babalana, no sé si, per exemple, els antihistamínics, no? que a vegades n'hem parlat que provoquen somnolència sí. i que no sé si i llavors massa en sèrio, això? Home, jo penso que, que tampoc. Més aviat són, són allò eh, recomanacions que es fan de, de boca a boca, de dir, ah, a mi aquest medicament m'ha anat molt bé eh, per això. I actes seguit van a, venen a la farmàcia i i ens el demanen, llavors si, si nosaltres mm, hem de tenir la, la, la precaució de preguntar sempre eh, sobre eh, la relació que té aquella persona amb aquell medicament, perquè s'han donat casos de, de persones que els has dit no escolti, aquest medicament que em demana no és exactament per això o sigui, en aquella persona potser l'ajuda a, a això per que vostè diu, però a vostè no li farà aquest efecte Clar. És, uh, això és molt és molt individual o sigui, hi ha persones que, que tant els vull dir que no s'hi miren com tu dius, i en canvi hi ha persones que filen, filen tan prim que, que, que pateixen a l'hora de prendre els medicaments també és cert que hi ha persones que són més susceptibles eh, de, de patir reaccions adverses jo al principi de treballar en, en farmàcia eh, pensava que potser hi havia certes persones que exageraven però no, he anat veient en el curs de tots aquests anys que realment hi ha persones que, que són més susceptibles als medicaments. Allò que popularment es diu que, li, que els hi fa més reacció. Uh -huh. I realment és cert. Per això és el que tu dius, no? que cada persona és un món i en qüestió de salut no es pot comparar. No es pot comparar la malaltia de ningú. Uh, per exemple, hi ha casos de, de gent que, que tenen, hiperglosèmia que tenen hiperglosèmia no? i et diu no, és que estic prenent un medicament pel colesterol i jo no tinc colesterol en canvi aquella altra persona sí que el pren, però és que aquella té colesterol Compta perquè a tu te l'han donat per prevenir que no tinguis colesterol perquè potser tens unes patologies associades que fan necessari que prenguis el colesterol Clar. però si no t'ho consulten pot ser que arribin a casa i diguin ah, doncs mira, ja no prenc el, el medicament pel colesterol uh -huh. o sigui tot s'ha d'avaluar des d'un punt de vista molt, molt concret de cada persona Sí, més no, que sí que és significatiu, tornar una mica la notícia, com canvia els no? doncs, protocols i una mica també doncs, el que hi ha al darrere de, de tota aquesta investigació en els medicaments, no? de, de que en aquest cas ho volen fer públic, ho volen fer que, que la ciutadania doncs, tingui un vincle molt directe amb, doncs, en aquest cas amb aquests prospectes que després suposo que, que en aquesta participació de pacients que puguin eh, aportar el seu efecte secundari que li ha provocat tal medicament doncs, al final potser sí és majoritàriament i l'acaben incloent, no? Sí, això de fet ja existeix o sigui, cada, cada estat, cada país té el seu centre nacional de farmacovigilància uh -huh. i concretament aquí a l'estat espanyol cada comunitat autònoma té el seu centre de farmacovigilància Llavors eh, es van tan, tan mè o sigui tot el, qualsevol, perso, qualsevol personal sanitari pot enviar informació en aquest centre de reaccions de sospita, de reaccions adverses que puguin observar en qualsevol tractament. Llavors això s'envia en, en el centre autonòmic, uh -huh. del Centre autonòmic, va al centre estatal i d'aquí va... A Europa diguéssim i s'han arribat a retirar eh, medicaments perquè s'ha observat una prevalnça de rea d'una reacció adversa que així ho ha fet necessari no? i també s'han arribat a incloure en els prospectes doncs informacions que primer no hi eren però que arrel de l'ús del, del, de del medicament en, en la gent doncs s'ha vist que calia posar-ho passa que jo crec que en aquest cas d'aquesta normativa europea ho volen ampliar per tal d'això que, que arribi a més gent la, la possibilitat de dir, doncs passa això, eh, diem-ho, enviem-ho mm, i per, per, per, això, per, per poder donar més informació a tots aquests professionals que es dediquen a això. Ah, abans deies que vosaltres, com a professionals de la salut, ja ho feu, no? que algú arriba a la farmàcia a demanar un medicament que doncs, eh, habitualment provoca efectes secundaris i ja feu aquesta tasca d'informació. No? Sí. Hi ha alguns tipus concrets de medicaments que, res, Realment doncs, sí que us veieu més amb l'obligació que amb molts altres que diguis aquests realment doncs, gairebé segur que provocaran efectes secundaris. Uh, sí, so, bueno, els antihistamínics, que has anomenat abans, uh, després tots els fàrmacs relacionats amb, amb depressió o amb insòmni que poden provocar sedació... També tots els fàrmacs que, que quan, en, quan en contacte amb el sol poden també donar reaccions de, de, del que se'n diu fotosensibilitat, de, de, de sensibilitat al sol. No? Llavors, inclús aquests fàrmacs ja porten eh, des, de, des de fa poc, no sé dirte te quant, de, quant temps, però no fa massa, porten uns símbols en el cartronatge uh -huh. que indica això per exemple, els que poden produir somnolència que són tot aquest grup dels antihistamínics els antidepressius els tranquil·litzants, porten un triangle com de senyal de tràfic de precaució sí. amb un cotxe eh, a dintre que vol dir que vigileu perquè pot produir somnolència i els que són fotosensibles porten el mateix triangle, però amb un sol i uns núvols. Volem dir que vigileu, no prengueu el sol sense precaució perquè podeu tenir una reacció, que no vol dir que la tingueu, uh -huh. però que heu d'anar en compte. Doncs també està bé, no?, que s'hagi doncs, aquesta simbologia més fàcil per, per això, pel que anem a la farmàcia, comprem el medicament i que més que el professional ens ho comenti, doncs que quedi ben clar, no?, que, sí. que pot provocar, ja sigui subnolència, ja sigui aquesta sensibilitat al sol. I un, una de, un, un dels de les innovacions també que he llegit en aquesta notícia és que volen posar en els medicaments que tenen que fa menys de 5 anys que s'han comercialitzat un triangle grisós per, també, per avisar la gent que aquell medicament eh, fa, me, això, fa menys de 5 anys que és al mercat i per tant és més susceptible d'aparició de reaccions que, que no s'han observat en els assajos clínics. És diferent un medicament que fa anys i anys que està al mercat que ja se, se n'ha fet un ús molt Clar. extens que un que s'acaba de comercialitzar. Perquè en, després a l'hora de fer les receptes, és a dir, els metges a l'hora de fer receptes sobre qualsevol patologia, després mm, te'n deixen més a agafar la, la medicació més en, provada i que fa més temps que està al mercat o realment sí que es van estar basats a, a, a doncs, receptar aquests nous medicaments. Generalment els els formularis mm, que utilitzen hospitals, caps, generalment es basen en, en fàrmacs que estan bastament estudiats, contrastats. Sempre hi ha aquell pacient que doncs o bé fàrmacs que són realment innovadors que que serveixen per situacions que fins ara tenien tractaments eh, que, no, que no resultaven efectius. O bé eh, pacients, doncs, en què ja s'ha provat doncs, tota la bateria de medicaments que tens i vas en aquell perquè hi per provar a veure si realment li funciona. No? O sigui, són el que en diuen de, de segon, de, de segona elecció, de tercera elecció. Uh -huh. Depèn. Molt bé, doncs Anna Maria Fornés moltes gràcies per acompanyar nos un cop més aquí a Radio Tiana i esperem agrta aviat que vagim molt bé. De bon diràcies igualment. L'entrevista.